Перша книга Хронік. Розділ Сьомий. Сини із Сахара. Тола, Пуа, Яшуа та Шимрон. Усього Четверо. Сини Толи: Узі, Рефая, Єриел, Яхмай, Івсам та Самуїл. Голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22600 Син Узі, Ізрахія, сини ж Ізрахії, Михаїл, Овдія, Йоїл, Єшія. Всі вони п'ятеро були головами. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 тисяч, бо в них було багато жінок та синів. Отже, їхніх братів за всіма родинами із Сахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 тисяч. Ай у Веніямина було троє синів Бела, Бехер та Єдіаел Сини Бели Ецбон, Узі, Узієл, Єремот та Ірі Голови своїх батьківських домів Хоробрі вояки В їхніх родовідних списках 2234 тисячі 34 було внесено їх Сини Бехера Зміра, Йоас, Елієзер, Еліоенай, Омрі, Єремот, Авія, Анатот та Алемет. Усі вони – сини Бехера. В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 тисяч 200 хоробрих вояків. Син Едіаела – Білган. Сини ж Білгана, Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаанна, Зетан, Таршіш і Ахішахар. Усі ці були сини Едіяелла за головами батьківських домів, хоробрі вояки, 17 200, готові виступити військом до бою. І Шупім і Хупім сини Іра. Ахушім син Ахера. Сини Нафталі – Яхціел, Гуні, Єцер, Шалум – це сини Білгі. Сини Манасії – Асріел, що його породила наложниця Арамійка, вона ж породила і Махіра, батька Гілеада. Гілеад узяв жінку для Хупіма і для Шупіма, а жінка його звалась Мааха. Сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат – Целовхад. У Целовхада були дочки. Мааха, жінка Гілеада, породила сина і дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його – Шереш. Сини його – Улам та Рекем. Сини Улама – Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасії. Сестра його, Гаммолехет, породила Іжгода, Авієзера та Махлу. Сини Шеміди були Ахіян, Шехем, Літхі та Аніям. Сини Ефраїма. Шутилах, Беред його син та Хат його син. Елада – його син, Тахат – його син, Завад – його син, Шутелах – його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважити – Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала, і породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спала на його господу. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала бетхорон, нижчий та вищий, та узен Шееру. Ревах – його син, Решев і Телах його син, Тахан – його син, Ладан – його син, Амігуд, Його син, Елішама, Його син, Нун, Його син, Ісус, Його син. Посілості їхні та оселі були Бетел і залежні від нього міста, а на схід – Нааран, на захід – Гезер і залежні від нього міста, Ісихем і залежні від нього міста до Ай'ї, і залежних від нього міст. У руках синів Манасії були Бетшеан і залежні від нього міста. Танах і залежні від нього міста. Мегідо і залежні від нього міста. Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля. Сини ж Ашера – Їмна, Їшва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. Сини Верії – Хевер та Малкієл, цей був батько Берзаїта. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа. Сини Яфлета – Пасах, Бімгал та Ашват – це сини Яфлета. Сини Шемера, його брата. Рогега, Хува та Арам. Сини Хотама, його брата. Цофах, Їмна, Шелеш та Амал. Сини Цофаха. Суах, Харнифер, Шуал, Бері, Їмра. Бецер, Год, Шамма, Шілша, і Тран та Бера. Сини Єтера, Єфунна, Піспа та Ара. Сини Улли, Арах, Ханіел та Ретія. Усі ці сини Ашера — голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки для війни. Числом Двадцять шість тисяч чоловік.